Nagyon örülök, hogy kellett vagyok ma dél előtt. Really Nagyon korán keltem, to get here. hogy ide érjek. 3 uh, órakor keltem, csak hogy ide érjek. When Richie came in this morning, he found me sleeping right here on the, on the bench. Yeah. <laughs> Richie be akkor itt aludtam a, a kanapén reggel 8kor. My, my itt I, I It volt a bátyám látogatóba, és elvittem a reggel, hogy hajnalban, inkább a repülőtérre. Yeah. So, I hope I don't fall Remélem, hogy nem alszom el. De biztos, hogy De biztos, hogy nem fogok elaludni. These verses that we're going to look at today are, are actually very exciting. Azért mert ezek a versek, amiket megnézzünk, ma, nagyon izgalmasok. They're really good. Nagyon jók. The beatitudes. Ezek az a boldogmondások. Yeah, I mean even even if you're not a Christian, you know a lot of people in know they they know the beatitudes. Meg akkor is, ugye valaki nem hívő, nagyon sok ember a világban ismeri ezeket a, a verseket, ezeket a mondásokat. They're known is to be kind of like maybe a summary of Sokan úgy ismerik őket, mint Jézusnak az összefoglalója az ő királyságáról. És nagyon tetszik mindannyiunknak az, amit itt leír az Ige. Majdnem teljesen tetszik nekünk. És mire végzünk, meglátjuk, hogy mennyire tetszik ez nekünk. Wow. Tehát a Máté evangéliumának ötödik részének az első tizenhat versét fogjuk megnézni. But before, we, uh, before we look at it kind of verse by verse. De mielőtt versről versre megnézzük ezt. Let me just say that these, are the, the, these are the first uh, sentences of what we call the Sermon on the Mount. Hadd mondjam el azt, hogy ezek az első mondatai az úgynevezett hegyi beszédnek. And we're going through the Gospel of Matthew, the life of Christ. És most Máté evangéliumát Krisztus életét tanulmányozzuk. And, uh, five, az 5. 6. és 7. fejezet. A Máté evangéliumában az úgynevezett hegyi beszéd. Az első versben azt olvassuk, hogy amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, odamentek hozzá tanítványai. That's what we call the sermon on the mount. Ezért hívjuk ezt hegyi beszédnek. Jesus on a hill Above Lake Galilee. Azért, mert Jézus egy hegyen tanított, valószínűleg a galileai tó fölött. But, uh, many people have, have speculated, de nagyon sok ember uh, úgy gondolja, hogy talán ez a szármán volt standard sermon. Hogy ez volt Jézusnak a, a, a szokásos ö, ige hirdetése. A city, hogy amikor elment egy új városba, village, egy új faluba, people, új emberekkel találkozott, God, és el akarta nekik mondani, hogy mi Isten királysága, This is the sermon that he would preach. Akkor ezt az ige hirdetést adta uh, nekik. Now I'm, I'm not really into speculation. Én nem akarok így különböző spekulációkba vagy gondolatokba belemenni. Don't know, if that's really true. Nem tudom, hogy ez tényleg így van-e. De itt van valami nagyon érdekes. Uh, 23. Hogyha uh, visszamentek egy picit az előző fejezet a negyedik rész 23. verséhez, akkor itt van egy összefoglaló állítás. a Azután bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, és gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép népkörében. So Tehát Jézus bejárta a vidéket, és két dolgot tett. One, Egyik, he the of the hirdette a mennyek országának evangéliumát. Tanított Isten királyságáról. Leült. Megnyitotta a száját, és szavakkal leírta Isten királyságát. A második dolog, amit tett, meggyógyított embereket, mindenféle betegségtől szenvedő embereket, mindenféle embert meggyógyított. És ezzel ö, bemutatta, hogy Isten királyságának milyen hatalma van. So the two he did. He, he taught, tehát a két dolog, amit tett, az egyik, hogy tanított, and he demonstrated the kingdom power. a másik pedig az, hogy bemutatta a királyságnak a hatalmát, erejét. Hogyha a 9. rész 35. verséhez lapoztok, majdhogy Majd hogy nem ugyanazt a mondatot olvashatod. Jesus went through throughout all the cities and villages teaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and healing every disease and every affliction. Jézus bejárta a városokat és a falvakat mind, tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. it's like they give us a little bookend. Ez a két ö, ö, ilyen összefoglaló állítás, olyan, mint egy polcon a könyveket megtámasztanák, két and oldalról. And kind of between, right? És azon gondolkozunk, hogy mi lehet ez a kettő dolog között. De ez middle. a két dolog, amit látunk ezekben az állításokban. Five, az ötös, hatos és a hetes részben Jézus tanít a királyságról. And, uh, chapters a nyolcadik és a kilencedik részben pedig of stories, of Jesus olyan történetek gyűjteménye, amelyek arról szólnak, hogy miket tett Jézus. Főleg gyógyításokról szólnak ezek, that demonstrate the power of the kingdom. amelyek megmutatják, hogy milyen hatalma van az Ő királyságának. a a summary view of Jesus's ministry here on earth. És olyan, mint hogyha ez az öt fejezet összefoglalná Jézus szolgálatát itt a Földön. Hogyha valaki megkérdezi tőled, hogy mit tett itt Jézus a Földön, mielőtt keresztre feszítették, you can look right here. akkor ide lapozhatsz. You get a little of everything. És akkor egy kis válogatást találhatsz abból, hogy mit tett. And I think this is important. És azt gondolom, hogy ez fontos, today, mert vannak emberek ma a világban, say, oh, like akik azt mondják, hogy tetszik nekem a hegyi beszéd. Mert arra van szükség, hogy erkölcsösebbek legyenek a társadalmaink. Right? Around, Ugye, hogyha körbenézel, akkor mindenki romlott. You know, Senki sem szereti a felebarátját, barátját, szomszédját, mindenféle háborúk zajlanak. Say, like És vannak emberek, akik azt mondják, hogy tetszik nekem Jézus tanítása. But I I reject him because he believed in things like demons. <laughs> de elutasítom őt, mert olyan dolgokban hit mint például a démonok. Tehát szeretném Jézus erkölcsiségét elfogadni, de a több ilyen örül dolgát, azt nem. Miracles? Jodaq. Walking on water? Járás, storms, a that's fairy tales. Ezek csak mesék. But we like his teaching. De azért tetszik nekem a tanítása. You gotta, you gotta, you gotta take both. De ha hiszel benne, akkor mind a kettőt el kell, hogy fogadod. Máté, aki Jézus életének a szemtanúja volt, nem adja meg nekünk azt a lehetőséget, hogy vagy az egyiket választjuk, vagy a másikat. De találkoztam olyan emberekkel is, akik a másik szélsőséget képviselik. Spirit, csak arról beszélnek, hogy micsoda hatalma van a szentléleknek, micsoda hatalma van Isten királyságának. Egész éjjel imádkoznak. De a saját bűneikkel kapcsolatban az ő életükben igen, megbocsájtóak, azt mondják, hogy ó, oh, hát Isten kegyelmes. Nem régiben volt egy nagy ilyen tévé evangélista vagy prédikátor Amerikában, aki végig Isten erejéről, hatalmáról beszélt aztán elvált a feleségétől, és ő vette azt a hölgyet, akivel azelőtt házasságtörést követette. Mint hogyha ezek az emberek azt mondanák, hogy én nem akarom Jézus tanításait hallgatni, mert ez túl, túl kemény számomra. A mérce túl magasan van. De azért az ő ereje az tetszik. Itt Máté viszont azt mondja, hogy mind a kettőt el kell, hogy fogadd. Jézus hirdette az evangéliumot szavakkal, és megmutatta ennek az erejét tettekkel. És nem Szeretnénk egyik szélsőségbe se esni. We want be a church that takes the word of God seriously. Szeretnénk egy olyan gyülekezet lenni, aki komolyan veszik Isten igéjét. Ezért amikor összejövünk, mindig kinyitjuk ezt a könyvet. Read it. Elolvassuk. Próbáljuk olyan szavakkal megmagyarázni, amit mindenki megért. Kérdéseket teszünk föl. Megkérjük Istent, hogy segítsen nekünk megérteni az ő igéjét. És nem csak, hogy megértsük az ő igéjét, hanem hogy alkalmazzuk is az a mi életünkben. És nagyon komolyan vesszük azt is, hogy imádkozunk azokért, akik betegek és Isten hatalmával megmutatjuk azt, hogy milyen az ő királysága. Nem mondom, hogy mindig ezt nagyon jól csináljuk. But that's the goal. De ez a cél. De ez a cél. Szeretnénk olyanok lenni, mint Jézus. We the that he Szeretnénk folytatni azt a szolgálatot, amit ő kezdett el. Now who did Kinek tanította Jézus ezt a, a prédikációt? That that he may have this many times. És mondtam már azt, hogy lehet, hogy úgy történt ez, hogy ez többször elmondta ezt a, ezt a prédikációt. Is a time when Jesus went up on the hill. De Máté itt egy olyan esetet említ, amikor Jézus felment a hegyre. És miután leült. Mert akkoriban, akik prédikáltak, leültek. Most fölállunk. But back then they sat down. Akkor pedig leültek. And his disciples came to him. Oda mentek hozzá tanítványai. A tanítványai. A tanítványai. Uh, Bates, he last week how, how Jesus chose 12 disciples to be with him. Múlt héten bécsi arról tanított, hogy hogyan választott ki Jézus 12 tanítványt, hogy vele legyenek. But if you notice it it says in chapter 1 verse 5 says seeing the crowds. One, verse I'm sorry, five, verse Aha. az ötödik rész első rész, vagy első versében azt mondja, hogy amikor meglátta sokaságot. So the, a sokaságot, Tehát ott volt egy nagy tömeg. His came to him. De a tanítványai mentek oda hozzá. és hogyha a hegyi beszéd végéhez lapoztok, seven, verse 28, A hetedik rész 28-as verséhez it says that when Jesus finished these sayings, the crowds. We're astonished at his teaching. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság elméletkodott A sokaság. I, I just wanted to mention this passage because I think it's a good model for us. És szeretném csak ezt megemlíteni, mert szerintem számunkra ez egy jó példa. Because I've I've been a part of conversations where people are trying to decide, you know, what is the purpose of Church what is the purpose of our meeting together on Sunday Mert voltam már olyan beszélgetéseknek a részese, amikor arról volt szó, hogy mi is a célja az egyháznak a gyülekezetnek miért jövünk össze vasárnaponként. Some people will say it's to teach Christians doctrine To teach Christians the the bible valakik azt mondják erre, hogy azért, hogy a keresztényeknek tanítsuk a Bibliát. So really Tehát aki nem hívő, az igazán ne is jöjjön el. Some, kind of to És vannak ilyen zárt közösségek, ahova csak szinte meghívás alapján tudsz bejutni. És mások pedig azt mondják, hogy nem a gyülekezetnek az a célja, hogy evangelizáljon, hogy eljöjenek emberek, akik még nem ismerik Istent, és, és itt mm -hmm. ö, megismerkedjenek velem. De úgy tűnik, hogy a válasz az, right? hogy mindkettő. The disciples come to listen to Jesus, to be taught. Oda Jézushoz a tanítványai azért, hogy hallgassák őt, és tanítsa őket. De ott áll a sokaság is, és ők is figyelnek. Ott vannak, és hallgatják Jézust. Jézus nem küldi el őket. De lehet, hogy nem is konkrétan, közvetlenül hozzájuk beszél. De szeretné, hogyha ők is figyelnének. To understand the kingdom. szeretnék hogyha megértenék and hogy miről so szól az ő királysága. So and, and, you know, engedi azt hogy a sokaság közel jöjjön hozzá és ugyanúgy hallgassa a tanítását mint a tanítványok so I, I kind of like Szeretném, hogyha a mi közösségünk is ilyen lenne mindig egy olyan hely ahol a bibliát tanítjuk keresztényeknek de egy olyan helye, hova a nem hívőket is nagy szeretettel várjuk. És szeretném azt mondani, hogy érezzétek szabadnak magatokat arra, hogy bárkit meghívjatok. Hogyha szeretnének megtudni valamit Isten királyságáról, akkor ez egy jó hely erre. Tehát azt mondja a második vers. Ő pedig megszólalt és így tanította őket. Olyan szavakat használt, amiket mindenki megértett. Jesus Jézus nem egy olyan nyelven beszélt, amit senki más nem értett. Hanem az ő nyelvükön szólt. And he starts by saying, blessed, blessed. Úgy kezdi, hogy azt mondja, hogy boldogok, vagy áldottak. To, to ez kicsit it egy olyan vallásos szó, hogy áldott valaki. I like, I like the the, the says, És ugye magyarul azt írja, hogy boldogok. Happy. Vidámak. Uh, one, one, uh, Preacher that I listened to this week, he he he used the word fortunate. Is there is there a good word for fortunate? Fortunate, szerencsés. Yeah. van egy Not, hát serenche, nem it's not, nem not úgy, the best hogy, word, but nem, inkább with the idea of. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah gazdag. Aha, tehát inkább olyan gazdagok, hogy van sok mindenük. These blessed, blessed are these people. Boldogok vagy gazdagok, vagy áldottak ezek az emberek? And I think I think this is this is important because some people will look at these and say well this is the the entrance into the kingdom. Sok ember úgy néz ezekre az állításokra, hogy itt van a, a királyságba vezető út vagy kapu ha ilyen ember vagyok, I'm in the akkor ben vagyok. Nem, szerintem itt Jézus pont azt mondja, hogy ha ott vagy Isten királyságában, kind of person, akkor ilyen ember leszel, and your life will be és a te életed áldott lesz. It'll be from your Más lesz az életed, mint a szomszédaidé. Like Nem olyan lesz az életed, mint a kollegaidé. Hanem áldott leszel. Blessed from heaven. Ő a menny által leszel megáldva. Okay, a lot of times we think blessing comes in, you know, in our Sokszor azt gondoljuk, hogy ez a boldogság, vagy ez a, fajta, ez a gazdagság, az a pénztárcánkon mérhető le. De tudjuk nagyon jól, hogy vannak olyan áldások az életben, amiket nem lehet megszámolni, vagy pénzét tenni. Right. Like Például a békesség. What a, what a beautiful word, right? Milyen gyönyörű szó. Peace, you know? Békesség. És Jézus azt mondta, hogy én olyan békességet adok nektek, ami nem olyan, mint amit a világ ad, hanem az igazi békesség. In kingdom, és ha a királyságban vagy, kind of person, akkor ilyen ember leszel, and your life will be és áldott lesz az életed. Ez az első dolog, amit Jézus mond. Boldogok a lelki szegények, for theirs is the kingdom of heaven. mert övék a mennyek országa. What it mean to be poor in spirit? Mit jelent az, hogy valaki lelki szegény? means Azt hiszem, hogy a lényege ennek az, hogy nagyon jól tudod a lelked mélyén, hogy nem vagy egy szuperhős, aki amúgy szeretnél lenni. Right? I mean, we all like to Chest and say, oh, yes. Mindannyian szeretjük a mellünket verni és mondani, hogy hát igen. Ki vagyok én? We would, we would like Mindannyian szeretnénk, hogyha mi mindent meg tudnánk tenni. Like okosak legyünk és bölcsek. Right. De somebody who's poor egy el tudja mondani azt magáról, hogy, hogy nem vagyok olyan ember, mint amilyen szeretnék lenni. Ez csak ilyen felfúvalkodott lélek vagyok sokszor. És sokszor dicsekszem. I Igazán semmit nem jól csinálni. I need. S szükségem van segítségre. Like aren't those hard words to say sometimes? Nem nehéz néha ezeket kimondani? Help. Segítségre van szükségem. Help. Segítsetek. But that's the good news. Jesus came to give us help. De ez a jó hír, hogy Jézus azért jött, hogy segítsen nekünk. He came to meet our greatest need. Azért jött el, hogy betöltsen a legnagyobb szükségletünket. And he says that if we are poor in spirit, then the kingdom of heaven is ours. Ő azt mondja, hogy ha lelkis szegények vagyunk, akkor miénk a mennyek országa. Now, I want to just draw your attention to one thing he says here. He says, "For there is és egy dologra heaven. Szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy azt mondja, hogy övék már jelen időben a mennyek országa. Uh, in the in the beatitude in chapter 10 he also says for there is the kingdom. A tizedik fejezetben azt fogja mondani, hogy Most uh, a 10. vers. A 10. versben pedig azt fogja mondani, hogy ő, szintén hogy övék a mennyek országa, tehát jelen időben like most, now, most. But all the other he says for they shall they will in the future ezen kívül a két állításon kívül a többi boldogmondásban jövő időt használ. What might this mean? Ez mit jelentett? Well if you just ask the question what is the kingdom where is it? megkérdezed hogy mi a királyság hol van ez? I think you get the answer. Akkor megkapod a választ. kingdom mert sokan azt mondják, hogy Isten királysága a menny, tehát valami, ami majd a jövőben váránk. De amikor Jézus elkezdett ő, ő, tanítani, akkor azt mondta, hogy közel van a mennyeknek országa. És a másik helyen pedig azt mondja, hogy ez a szívetekben van. The kingdom of God is eternal. It never ends. Isten királysága pedig örökké való, soha nincs vége. From beginning to end, there's no end. It just goes on. A végéig egyszerűen sose ér véget, csak folyamatosan tovább zajlik. And right now, És ebben a pillanatban we can access that kingdom in the present tense. Most jelen időben is bejárásunk van Isten királyságába. We can align our lives with kingdom principles kingdom values. Olyan módon építhetjük fel az életünket, amely az Úr szerinti értékekre alapozódik. And so there's a present experience that we have with the kingdom of tehát van egy ö, tap, megtapasztalásunk a jelenben Isten királyságáról. De nem csak erről szól az egész. Nem csak ez a vége. Az ő királysága nem e világból való. És egy nap, majd a síron túl, Jézus el fogja hívni azokat, akik hozzátartoznak. And that's yet future. És ez jövő idő. We don't have everything that Jesus promised us. Még nem adatott meg nekünk minden, amit Jézus megígért. But we will. De meg fog adatni. Count on it. Sami Chera. Count on it. Sami Chera. I think I understand this. Azt hiszem, hogy értem ezt just because i come from a different place right, Azért, mert én egy másik helyről jövök. right? so uh, in fact probably even have it right here got, got a passport Van is it a travel document right doesn't wasn't issued by the hungarian government nem a magyar kormányn adott aki um, and it says what uh, mondja. it well i have i have something inside here be, bent is van egy kis már uh, Ezt már azt mondja a magyar kormány adta ki uh, azt mondja hogy itt egy látogató okay. vagyok and, um, and this, this Nagyjából azt mondja ez a kis igazolvány hogy magyarország törvényei szerint kell élnem so you know, I pay taxes here. tehát fizetem itt az adót um, What, what, what else do I need to do? I don't know. Follow the rules. The I need to follow the rules, yeah. Igen. need to follow the rules. I need yeah. I need to follow the rules, yeah. I need to it's not my citizenship. De nem ez az állampolgárságom. I belong somewhere else. Valóban máshova tartozom. But I rarely see it. De ritkán látom. Hungary, Majdhogy nem életem nagyobb részét töltöttem most már itt Magyarországon, mint Amerikában. Like. Néha elfelejtem, hogy hogy néznek I ki forget, ott a dolgok. There, you know? <laughs> Mit esznek ott az emberek? Uh, when, it, when I go, uh, the States, amikor visszamegyek az államokba, I'm always, okay, this isn't a good example, because, yeah, but I'm annoyed at how loud people talk. Sokszor például zavar az, hogy milyen hangosan beszélnek az emberek. Or, or, or és mind. nem tudom kikapcsolni az remember, ő nyelvüket az agyamban. I remember being like in the Detroit airport. Emlékszem, hogy a, a detroiti repülőtéren ültem egyszer. És szerettem volna a, a mellettem ülő hölgyhöz fordulni, hogy nem érdekel a lányodnak a magánélete. És szerettem volna a mellettem ülő hölgyhöz fordulni, hogy nem érdekel a lányodnak a, a magánélete. But, because, uh, because mert Magyarországon, ha hiszed, ha nem, my, tongue, esetleg el tudjátok ezt hinni, hogy a magyar az nem az anyanyelvem, simán ki tudom kapcsolni. Like, tired, ha túl fáradt vagyok, hogy odafigyeljek, if you've ever been with me in like a Tud, hogyha találkoztam már velem egy, egy összejövetelen vagy egy ilyen bulin, és, és láttad, hogy itt kicsit ugye a saját világomban vagyok. A Melinda szüleinél voltunk karácsonykor, And, you know, fáradt vagyok, I've had it up to here with conjugations. már a, a ragozás az a fejem búbjáig ért. Úgyhogy mindenkit akkor lekapcsolok. 15 minutes later. 15 perccel később. They say, We're ready to go. Kész vagyunk, mehetünk? Where? Hova? Hova megyünk? Have you been listening? Nem figyeltél? Nope. Nem, nem. And, and because I'm, I'm not Hungarian. És azért mert nem vagyok magyar. Uh, I don't nem csak a magyar törvényeket követem. But I pay taxes in too. Hanem Amerikában is adót fizetek. I lucky? Nem vagyok én szerencsés, nem úgy gondoljátok? Twice. Kétszer is adózhatok. But to be De vannak előnyei is annak, hogy amerikai vagyok. Because on the third Thursday of November. Mert minden novemb és nem minden, bocsánat négy évenként november. Every, every ja, a uh -huh. Jó, bocsánat, Jó, szóval minden évben akkor november harmadik csütörtökén megfőzhetek egy nagy pulykát, stay at home, otthon maradhatok, and give thanks for what I have. és hálát adhatok azokért a dolgokért, okay. amik, amiket kaptam. Tehát tudom, hogy itt testben milyen érzés kettős állampolgárnak lenni. De higgyétek el, így van ez számotokra is. You have a to place. Nektek is van útleveletek egy másik helyről. If you were in Christ, hogyha Krisztusban vagy, him, hogyha hozzá Akkor része vagy az ő országának. And you those rules too. És azokat a törvényeket is, szabályokat is követed. And, uh, the és az egyik nagy különbség. a hogy az én országom vezetőjét úgy hívják, hogy elnök.: But the leader of God's kingdom is a king. Viszont isten országának a vezetője ő pedig egy király. Aki igazságos jó, he has a will. És neki van akarata. Ő szeretne valamit tenni. Ebben a világban. Szeretné ehhez, szeretne ehhez minket is felhasználni. And so when we're saved, Tehát amikor megtérünk, when and and us, és amikor először Jézushoz jövünk, elmondjuk neki a bűneinket, és ő megvált minket, akkor itt nem ér véget a történet. Szeretné megváltoztatni az életedet. Szeretné, hogyha a te életed az ő országának az értékeihez igazodna. Mert szeretné az, hogyha rád is jellemző lenne ez a leírás. Szeretné, hogyha az ő képviselői ebben a, a, a világban lelki szegények lennének. So be on him. Hogy uh, tőle függjenek. Right? You get it? Értitek? So the second, second one. a második dolog, de really nagyon gyorsan megyünk. Got, I think there's eight of them, so we got to get going. Kicsit fel kell gyorsítanunk, mert van nyolc. Verse four, Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. good news? Ez nem jó hír. You'll be comforted. Hogy neked vigasztalásod lesz. And I think primarily Jesus saying, if you're mourning because of your sin. És talán Jézus itt főleg azt mondja, hogy ha sírsz a bűneid miatt, a life, hogyha gyászolsz azért, hogy mennyi minden butaságot tettél az életedben, akkor megvigasztalodsz. Jézus az ő lelke által megvigasztatta téged. És ő emlékeztett téged arra, hogy ő kifizette a bűneidért az árat. Ő viselte magán a bűneidet a kereszten. Ő viselte a te szégyenedet a kereszten. És nagyon sokan ezt megtapasztaltátok. When you've cried out to the Lord, amikor kiáltottatok az úrhoz és ő ott volt, és ő megvigasztotta téged. 5: Ötedikvés boldogok a selídek, mert ők öröklik a földet. Mik selídek. That's usually not a, a character that the world, you know, tells you you should aspire to be. Ez nem egy olyan jellemvonás, amire a világ biztat, hogy ijen legyen. Because many times people think that meekness is weak. It's weakness. Nagyon sokan azt gondolják, hogy a szelítség az a gyengeséggel egyenlő. But Jesus was meek. De Jézus is szelíd volt. Was he weak? Ő gyenge is volt. No. Nem. It's true that he He went to the cross without protest. Így hogy úgy ment a keresztre, hogy nem tiltakozott. He didn't call the angels to save him. Nem hívtale az angyal seregeket, hogy megmentsék őt. He didn't talk back. Nem szájalt vissza. You know, when they accused him of wrongdoing and he had done nothing wrong. Amikor megvádolták mindenféle bűnnél, is, ő bűntelen volt. He didn't try to defend himself. Nem próbálta magát megvédeni. Because he was so secure in his mert annyira bizonyos volt abban, hogy ő neki milyen a kapcsolata az atyával. Tudta az, hogy csak az atya véleménye számít vele kapcsolatban. És ő ebben teljesen bizonyossággal állt. És azért nem nyitotta ki a száját. Erről szól a secure Erről szól a szelítség. Hogy biztos vagy abban, hogy ki is vagy te Krisztusban. No, És tudod azt, hogy ő szeret téged. És hogy ő jót akar a te életeddel. Those are meek people. Ezek a szelíd emberek. They don't boast. Nem dicsekszenek. They're not violent. Nem agressívek. Verse 6 says. Boldogok akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. The problem in our world. A világunkban az a probléma. There too much junk food. Hogy túl sok az ilyen gyóséttermékkaja. kaja. Yeah, there's too many bags of chips. Túl sok a chips. Túl sok a csoki. Én most nem konkrétan fizikai értelemben értem. Semmi gond azzal, ha valaki eszik. But Én csak arra gondolok, hogy annyi sok életfilozófia vesz minket körül. Nagyon sok dolog ért élheted az életedet. And it's easy. És ez könnyű. És valami Iránt mindenki éhezik. De ezek a dolgok nem elégítik meg a te szervezetedet. De az, aki ismeri Istent, éhezi és szomjazi, szomjazza az igazságát. És éhezi és szomjazza azt, hogy, hogy igaz legyen. Helyreálljon a kapcsolata Istennel. A is és éhes és szomjas arra, ami igaz. Nem csak az arra, ami működik. Vagy ami épp jól hangzik. Vagy mi a legizgalmasabb dolog. Hanem, hogy mi az igaz. And the they will be és az az ígéret itt, hogy mert ők megelégítetnek. Do you hunger and thirst for te is éhezel és szomjazol az nem akkor te meg leszel elégítve. te fogod tudni, hogy mi az igazság. és Jézus máshol pedig azt mondja, hogy az igazság szabaddá tesz benneteket, és ez nagyon jó. Vers Hetes vers azt mondja, hogy boldogok az írgalmasok, mert ők írgalmasságot nyernek. to be merciful. hogy valaki írgalmas. Szerintem itt elsősorban a megbocsájtásról van szó. Isten irgalmas volt hozzánk, ő megbocsájtotta a mi bűneinket. És szeretné, hogy ha mi irgalmasok lennénk mások felé. Somebody's offended you? Valaki megbántott téged? Somebody hurt you? Valaki fájdalmat okozott neked? akkor Jézus azt szeretné, hogy te is irgalmas legyél hozzá. I tell you, I would say almost 90% of Like És azt ö, gondolom, hogy körülbelül 90%-a azoknak az embereknek, akiknek én ö, lelki gondozást adok. Minden ez a probléma. Been to Nem voltak hajlandók megbocsájtani. Keserűvé váltak. Angry. Mérgesek. Lehet, hogy megpróbáltak elmenekülni a problémától. Vagy az alkohol, vagy a kábítószer, vagy bármi felé, csak hogy elfelejtsék ezt. Jézus pedig azt akarja, hogy mi irgalmasok legyünk. És megbocsássunk. És ez hogy és igazán ez azt jelenti, hogy feladod azt a jogodat, hogy bosszút állj. Nem azt jelenti ez a dolog, hogy az az ember, amit, amivel megbántott, amivel rosszat tett neked, hogy neki igaza van ebben. Igazán ez azt jelenti, hogy te feladod a jogodat arra, hogy te bosszút állj felé. Boldogok az irgalmasok. Verse 8 says blessed are the pure in heart for they shall see God. vers boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. my favorite in all the Bible. a Bibliában ez az egyik legkedvesebb versem. I want to see Én szeretném Isten meg his face. Szeretném látni az ő arcát. see his glory. Szeretném meglátni az ő dicsőségét. Itt azt it's az ige, hogy a tiszta szívűeknek ez megadatik. Now there was a philosopher who tried to egy keresztény filozófus, aki megpróbálta meghatározni azt, hogy mit jelent az, hogy tiszta szívű valaki. Really like És nagyon tetszik nekem amit ő mondott. Ő az Kierkegaard. Maybe Kierkegaard. Biztos hallottatok róla? It, it, it's not pure and hard. It isn't clean and hard necessarily. Háto azt mondta, hogy a tiszta szívű az nem azt jelenti, hogy ő, tehát nem nem koszos a szíved. Hanem it's to be pure and to have one direction, to have one will. inkább az, hogy a szívedben egy irány van, egy akarat van. It's kind of like pure chocolate. Yeah, Mint úgy, hogy egy, egy anyag, mondjuk a, a csoki, hogy tiszta, tehát hogy csak az van benne, yeah. szennyeződés nélkül, so mondjuk. It's, it's one thing. Tehát egy dolgot tartalmaz. Mindegy you know, a uh, mogyoró, vagy majolá, joghurt It's pure chocolate. Csak sima, tiszta csoki. And he says that the people who have one goal, one purpose, azt mondja, hogy azok az emberek, akiknek egy célja van az életükben, azok a tiszta szívűek. And I think Jesus said something similar. És azt gondolom, hogy Jézus valami hasonlót mondott. Amikor azt a kérdést válaszolta meg, hogy mi a legnagyobb parancsolat. He said it's to love God. Azt mondta, hogy az, hogy szeresd az Uradat, Istenedet. With, with what? Mi, mivel? With your words? Szavaiddal? Csak vasárnap reggel? With mindennel. Mindennel amit van. Az elméddel. Az érzelmeiddel, A testeddel. Love God. Mindennel szeresd Istent. Ezt jelenti az, hogy valaki tiszta szívű. a És itt van egy ígéret. Hogy ők meglátják az Istent. Én szeretném tudni, hogy ez milyen lesz. Moses Mózes is azt mondta Istennek, hogy szeretném látni az arcodat. And God told Moses, mondta istennek hogy ha meglátnád, meghalnál. You can't most ezadd még most nem tudsz megbírkozni. Pontod elviselni. But God de Isten megígérte nekünk, hogy teljesen ki fog minket cserélni. It starts És ez itt kezdődik a földön, de később a dicsőségben folytatódik. So changed, és annyira meg leszünk változva, hogy akkor már meg tudunk azzal bírkozni, hogy meglátjuk Istent. We'll és, és el tudjuk viselni, vagy képesek leszünk arra, hogy meglássuk az ő dicsőségét. Kilences vers. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Uh, very important, that says peacemakers, not peace. Nagyon fontos az, hogy azt mondja, hogy béke teremtők, nem a béke fenntartók. Én inkább egy béke fenntartó vagyok. Nem szeretem a konfliktusokat. Csak mindenki nyugodjon meg. De Isten azt szeretné, hogyha mi békét teremtenénk. Ugyanúgy, ahogy ő is békét teremtett köztünk. A Biblia azt mondja, hogy mielőtt ismertük Istent, ellene voltunk, lázadtunk és ellene harcoltunk. Isten ellenségei voltunk. De ő békét teremtett a fián keresztül. Ez számára nagy ár volt. Megölt a saját egyszülött fiát. Azért hogy béke, béke legyen ö, közötte és közöttünk. God wants us to be peacemakers in the world. Isten azt szeretné, hogyha mi teremtők lennénk a keepers, Nem csak olyanok, akik tartják ezt a békét, hanem meg is teremtik azt. Sometimes it's take sacrifice. És néha ez áldozatokkal fog járni részünkről, hogy az emberekkel békét teremtsünk. But those are the people who will be called sons of God. De ők Isten fiainak Because they will be doing what their Father does. Azért, mert azt teszik, amit az ő atyuk. First 10: Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when others revile you and persecute you and utter all kinds of evil against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is great in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Tizedik Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszathozunnak rólatok. Örölyetek és ujjongyatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldösték a prófétákat is, akik előttetek éltek. It's just doesn't seem to, you know, Fit together, it? Ez úgy van, nem nem illik össze, nem. Mi szeretnénk úgy gondolkozni, hogy azok áldottak, azok boldogok, akiknek a, a hegytetőn van egy szép háza. És boldog vagy, áldott vagy, akkor, hogyha hatalmas gyülekezeted van és óriási tömegeknek prédikálhatsz. Sitt az igen, viszont azt mondja, hogy boldogok, akiket az igazságért üldöznek. És akkor konkrétan a 11-es versben azt mondja, hogy boldogok vagytok személyesen, amikor veled megtörténik ez. And Jesus was looking right in the eyes of Peter and James and John and Andrew and all, all these disciples who were martyred. És Jézus ilyenkor ugye a tanítványai szemébe nézett Péter, Jakab, János és András, akik később majd mártírhalált halnak miatta. És amikor múlt évben, az elmúlt évben elolvastuk a jelenések könyvét, akkor láttuk, hogy a mártíroknak különleges hely adatik majd a mennyben. The Bible says that "Precious in the sight of God is a mennyben. Az ige azt mondja, hogy Isten szemében drága azoknak a vére, akik, akik érte ontják az életüket, az ő szentjeinek a vére. Hadd hívjam fel a figyelmeteket csak egy ö, egyszerű dologra. Hogy ö, akkor vagyunk áldottak, hogyha az igazságért üldöznek minket az emberek. Bocsánat, két dologra hívom fel a figyelmeteket. One is to just encourage you. Az egyik azért, hogy bátorítsalak benneteket. Be righteous. hogy legyetek ilyen emberek. És, és viseljétek Jézus nevét büszkén. Ne aggódjatok annyira amiatt, hogy az emberek mit gondolnak rólatok. Like little weak christians who aren't, who are just afraid to say, I trust Jesus, he's my only hope. És nagyon sokan közülünk olyanok vagyunk, hogyha elmegyünk valahova, vagy munkájunkra megyünk, akkor, akkor kicsit ilyen, ilyen erőtlen keresztények vagyunk, hogy így, így nem merjük azt mondani, hogy, hogy igen, én Jézusban hiszek, ő az egyedüli reménységem. You know, or, or it's we just find it easy to talk about the church we go to instead of the, the king that we worship. És egyszerűbbnek találjuk azt, hogy inkább a, a gyülekezetünkről beszéljünk, semmit sem arról a, a királyról, akit mi imádunk. Okay. Don't, don't be afraid. Ne, ne féljetek! Jézus itt azt mondja, hogy boldogok vagytok, hogyha az igazságért üldöznek benneteket. Hogyha kicsúfolnak ezért, áldott vagy. Ne, ne aggódj emiatt. De a másik dolog, azt mondja Jézus, ha én miattam, vagy az én nevemért sake. vagy pedig az igazságért üldöznek. Vannak más keresztények, akik, akik kicsit Right? And, you know, they pick fights with people. és direkt uh, cukkolják az embereket vagy veszekszenek velük and, and sure <laughs> és nem vagyok benne biztos, hogy ők is áldottak azért mert szerintem őket nem az igazságért üldözik azért üldözik őket mert ánam belekötnek you know? mindenkiben. So, tehát meg kell találnunk ezt a középutat. To trust, to trust Jesus. Hogy higgyünk, bízzunk Jézusban. Stand up for his name. És hogy ö, kiálljunk az ő nevéért. And when this happens, és amikor ez megtörténik, when we are his, amikor az övéi vagyunk, and our lives are by these great words, és a mi és ami életünket, ezek a nagyszerű szavak írják le. merciful hogy békét teremtünk, írgalmasok vagyunk, szelídek vagyunk, righteous. igazak vagyunk. Then verses 13 through are true. Akkor a 13-as tol a 16. vers is igaz lesz rá. Which says that you are the salt of the earth, but if the salt has lost its taste, how shall its saltiness be restored? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. A só mindent jó ízűvé tesz, igaz? Talán a csokit nem. nem. De biztos mindenkinek van otthon a konyhaszekrényében. Ez egy fontos része az életünknek. És mielőtt mindenkinek hűtője lett volna, a show még fontosabb szereppel bírt. Mert szerként használták. mi is ilyenek vagyunk, Jézus azt mondja a világban. Things, hogy mi megízesítünk we should, dolgokat. Hogy mi megízesítünk dolgokat. Thirsty for God, és olyan mint a show hogy így a, a azt eredményezi hogy a a világ szomjasá válik istenre right and we and we should preserve the world we should be a a more force in the world that brings some perseverance To our and és olyan, mint ahogy a só is egy tartósítószer, mi nekünk is így ö, ezt kell biztosítanunk a világban, így megőrizni azt és és segíteni az előmenetelét. As we're talking about um, salt. I just remember, like what it's like to open up a bag of salt and vinegar chips from England. I don't know if you've ever had them és uh, nem tudom, hogy ettől -e, már jégt, angliában lehet kapni só és ecetes uh, chipset. De right, like I don't even and, and zacskót, de már így így folyik a nyálom. They're amazing. Nagyon jó. Ever have a ha van uh, lehetőségetek, okay. próbátok ki. I don't know why I'm talking Mind about that. Minél Jesus also says that you are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Ti vagytok a világ világossága, azt mondja Jézus, nem rejthető el a hegyen épült város. Én Indiana államból jövök, és az Magyarországhoz hasonló földrajzzal bír, tehát sok uh, sík, vidék van, és sok mezőgazdaság. Um, but... But all the fields are smaller somehow. There's more tree tree rows. bár hogy kisebbek a a szántóföldek, és sok több de több fa veszi őket körül. And uh, you just can't see very far. You're driving down the road and you can see little ways here there. És mivel nincs sok domborzat, így amikor az emberről a kocsimon akkor csak egy kis területet tud látni egyszerre. But I love driving you know in Hungary. De szeretek Magyarországon autózni, mert vannak olyan helyek, ahol mondjuk egy ilyen feljebb lévő helyen megy az út, és lelátsz, és több falut is látsz egyszerre. And, and at night, és este... Remember when I first rá, noticed that, rá látsz így városokra, meg tudod állapítani, hogy melyik, tehát hogy hol vannak. Um, you know. Emlékszem, amikor először az M1-ről megláttam a Zsambéki templomot. Emlékszem, amikor először az M1-ről megláttam a Zsambéki templomot és megnéztem a térképen, hogy ez tíz kilométerre van az autópályától. And, and és mégis úgy látszik. It was not foggy, you can see it és uh, olyan estén uh, utaztam, amikor nem volt köd. Nagyon jól lehetett látni. Like Mi is olyanok vagyunk, mint a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épülő város. Nem it el a, basket, a stand, and it gives to the whole house. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. I think this is a really important that Jesus. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amit itt Jézus mondott. Mert amikor Jézus arról beszél, hogy keresztényként hogyan éljük az életünket, elsősorban Ő nem törvényeket ad nekünk. what is expected of us. In order to become a Christian. Nem azokat a dolgokat mondja el, hogy na most akkor ezeket várom el tőled, hogy keresztény lehessél. How do you inherit Hogyan örökölheted Because in other places he says you have to be born again. Azért, mert más helyeken az igében azt mondja, hogy újjá kell születned. Meg kell térned a bűneidből és ezzel válsz keresztény. Nem tudod ezt kiérdemelni. You can't boast at the end of time. Nem, nem dicséketthet életed végén, hogy ó, hát én milyen jó ember voltam. És amikor Jézus arról beszél, hogy hogyan éljük az életünket, akkor ezért mondja el ezeket. So that the world hogy a világ, would see our good deeds lássa a jó cselekedeteinket, és dicsőítsen minket. No, glorify our father in heaven. Nem ezt mondja, hanem dicsőítsék ők a mennyei atyánkat. It's not our glory, it's Nem ami dicsőségünkről van itt szó, hanem okay. az Úréről. We're just, we're just, like, we just mint, mint, tükröt tartanánk az He, életünkkel. His glory as as És az Ő dicsősége pedig olyan ö, gyönyörűen ragyog mint a nap. És próbáljuk ezt a gyönyörű ragyogást közvetíteni, tükrözni az emberek felé. Ezért szeretné Jézus, hogyha úgy élnénk, ahogy ő ezt leírta. Hogy az ő atya kapja meg a dicsőséget. Értitek? Ez jó hír, nem? Tehát amit szeretném, hogy tegyünk. zárásképp szeretném, hogy tegyünk. Múlt héten munkásokért imádkoztunk. Uh, the of our Golgotha, Phil, a mi uh, mozgalmunknak, a Golgotának a vezetője egy félnevű pásztor. Has us this month to pray for in Arra bátorított minket, hogy ebben a hónapban imádkozzunk azért, hogy legyenek újabb gyülekezetek itt az országban. Vannak még most is Magyarországon nagyon sok falu, vagy kisváros, vagy nagyobb városoknak a részeje, ahol nincs egy jó közösség, egy jó keresztény gyülekezet. Not a, a city on the hill. Nincs még egy hegyen épített város ezeken a helyeken. És az, az ország ezekben a részeiben nincs még só. And last week we prayed for workers. Héten, uh, munkásokért imádkoztunk. Uh, this week we're pray for cities. És most uh, e ezen a héten pedig vagyis, uh, városokért. Months, mert az elkövetkezendő hónapban, hónapokban valószínű az fog történni. Mint mozgalom city, uh, fogunk választani egy várost és néhány munkás. Tehát lesz egy ilyen, mondjuk rá testvérvárosunk, és, és megpróbálunk nekik segíteni, meg különböző dolgokkal szolgálni feléjük. De olyan helyekre szeretnénk elmenni, ahova Isten hívál minket. Szeretném Zsoltit és Balást megkérni, hogy imádkozzatok azért, hogy Isten okay. minket hogyan akar ebben használni. Mi, nope. hol uh, tudunk egy gyülekezetet esetleg kezdeni, vagy segíteni. What city needs a salt shaker? Milyen, az, melyik az a város, akinek szüksége van egy sószóróra? Melyik az a város, ahol sötét van, és szükségük van egy lámpatartóra helyezett lámpásra? szükségük van egy lámpatartóra helyezett lámpásra? Valószínű, hogy mindannyiunknak eszünkbe, eszünkbe jutnak ilyen helyek, hogy mm -hmm, itt jártam, és, és ismerek valakit ebből a, erről a településről. A és szükségük lenne egy jó gyülekezet. Hogy so Balázs, Zsolti, here, time, close, we'll Balázs, done, Zsolti done fognak imádkozni, mindannyian egyetértünk velük, és aztán Matt zárja ezt. Yeah. Úr Jézus annyira köszönjük neked, mm -hmm. hogy elküldtél valakit ide Tatabányára is, hogy elkezdjen egy közösséget. And, uh, as a, as to, to Kérlek Istenem, hogy adjál nekünk bölcsességet mint, mint közösségnek vagy szervezetnek, hogy hol kezdünk el egy új gyülekezetet. That we a city that we pray for, and in, and a church. Uh, hogy egy olyan várost választunk, ahol uh, tényleg a, a te teterved az hogy hogy egy új közösség szülessen, és, és ebbe bele tudunk mi is fektetni és lássuk hogy uh, hogy ott növekedést hozom. We you, Lord, kingdom, uh, eternal. Köszönjük azt, hogy a te országod az örökkévaló. We know that churches start and close sometimes and Tudjuk azt, hogy a gyülekezetek az egyházak van, hogy, hogy, hogy bezárják az ajtaikat és ezek nem, nem örökké valók, ezek a közösségek nem tartanak örökké. Ezek csak eszközei annak, hogy mi belépjünk a te országodba. To, to hogy uh, tanuljunk a te királyságodról. And so we pray Lord that whatever we do, tehát imádkozunk azért, hogy bármit is teszünk, hogy a te országod növekedjen. Hogy még több ember lépjen be a te királyságodba. Hogy még több ember építse a saját életét a te országod ö, értékei szerint. That hogy még több ember lássa a hívőknek a jó cselekedeteit, és dicsőítsék ezért a mennyei atyánkat. Minden dicsőség a Tiéd, Jézus. a és mi imádunk téged. Köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük az életünket. You Köszönjük az igédet. Köszönjük a keresztet. And we pray, be us. Azért imádkozunk, hogy dicsőülj meg bennünk. És a a és jövő héten segíts nekünk a, a, abban, hogy legyünk, képviseljük mi a Te egyházadat, bárhol is vagyunk. Hogy Tiéd legyen a dicsőség. Jézus nevében. Amen.